Тож я йому й сказав, що після Флафі у мене з дракончиком не буде жодних проблем. А він чи він зацікавився Флафі? запитав Гаррі, намагаючись говорити спокійно. Певно, що так. А хіба є багато триголових псів навіть тут, у Гогварці? Тож я це сказав йому, що Флафі стає сумирним, як телятко, коли вміти його заспокоїти. Варто заграти йому якусь музичку, і він відразу все засинає. Гегріт раптом перелякано завмер. «Яси не мав того вам казати!» – вигукнув він. «Забудьте про це!» «Гей, куди ви побігли?» Гаррі, Рон і Герміона – не вимовили ні слова, аж поки опинилися у вестибюлі, який після ясного дня на дворі видавався надто холодним і похмурим. «Треба йти до Дамблдора», – сказав Гаррі. Гегрід розповів тому чужинцеві, як пройти по Сфлафі, а під плащем міг бути чи Снейп, чи Волдеморт. Напоївши Гегріда, він запросто все вивідав. Сподіваюся, Дамблдор нам повірить. Нас може підтримати Фіренце, якщо його не зупинить Бейн. А де кабінет Дамблдора? Діти озирнулися, ніби сподівалися побачити дороговказ, який скерує їх у потрібному напрямі. Адже ніхто їм досі не казав, де перебуває Дамблдор. І вони не знали нікого, хто б ходив до нього з якимось дорученням. «Нам треба!» – почав Гаррі. Але раптом у залі пролунав голос. «Що ви тут робите?» То була професорка Макгонеґел із величезним стосом книжок. «Нам треба бачити професора Дамблдора!» Аж занадто сміливо відповіла Герміона. «Бачите професора Дамблдора?» – перепитала професорка МакГонегел. Не би це було щось дуже підозріле. «Навіщо?» Гаррі ковтнув слину. «І що тепер?» «Це таємниця!» – вимовив він, відразу пошкодувавши про це. Бо ніздрі професорки МакГонегел гнівно роздулися. Професор Дамблдор пішов звідси хвилин десять тому, холодно повідомила вона. Він отримав термінову сову з Міністерства магії і негайно полетів до Лондона. Полетів? Нестямно повторив Гаррі. Оце щойно? Потере. Професор Дамблдор дуже видатний чарівник, і в нього багато різних справ а в нас дуже важлива справа. Потере, невже те, що ти хочеш розповісти, важливіше від справ у Міністерстві магії? Послухайте, сказав Потер, відкинувши обережність. Пані професорка, йдеться про філософський камінь. Професорка Макгонеґел усякого могла сподіватися тільки не цього. Книжки випали їй з руки, вона навіть не підбирала їх. «Звідки ви знаєте?» – зашипіла вона. «Пані професорко, я думаю, я знаю, що сни... що хтось намагається викрасти камінь. Мені треба поговорити з професором Дамблдором. Макгонегел глянула на нього з пантеличиною і підозріло. «Професор Дамблдор повернеться завтра», – вимовила вона нарешті. «Не знаю, звідки ви дізналися про камінь, але будьте певні, що його ніхто не зможе вкрасти. Він надто добре захищений». «Але, пані професорко, потере, я знаю, що кажу», – урвала вона розмову. Нахилилася і підняла книжки з підлоги. «А ви краще йдіть на двір і...» «Тіштеся сонечком!» Та на двір вони не пішли. «Це трапиться сьогодні!» Сказав Гаррі. Тільки ну, вони впевнилися, що професорка МакГонегел відійшла